Це був неминучий гіркий шлях, якщо б взагалі вдавалося вижити. В романі «Вітер в обличчя» я використав цей епізод. Так буде знайдена в Бур'яні головна героїня роману Валентина. Багато епізодів із мого життя або життя близьких родичів читач міг би впізнати в моїх художніх творах. У цій книзі я не стану обмежувати себе тим, що той чи той епізод я вже десь використав. По-перше, деякі з цих художніх творів не витримали випробування часом. А по-друге, так уже ведеться, що письменник обдаровує своїх героїв тим, що сам пережив. І якщо все роздароване літературним героям проминати, боячись повторень, тоді у письменника взагалі не залишиться біографії. Людина починається не здати свого народження. Вона починається з народження власної пам'яті. А тут Точні дати, звичайно, відсутні. Є той чи той епізод. Є небо над головою, земля під ногами. І у всіх вони виглядають по-різному. Так, мабуть, велено згори. Перше осяяння пам'яті відвідує людину за щасливих обставин. Гори, кров, сльози прийдуть до неї пізніше. Вже після того, як вона, бодай, краєм ока встигне помітити. Світ прекрасний. Якби наша пам'ять починалася чимось жахливим, чого також у цьому світі не бракує, ми просто не змогли б жити. Можливо, я помиляюсь, але мені не доводилося зустрічати людей, у яких перший спалах пам'яті пов'язаний із чимось гнітючим. А може такі люди взагалі не виживають? Адже це майже те саме, що лишитися на все життя без сонця. Як же тоді жити? Моя пам'ять, те джерельце, з якого витікає людське я, починається весело і яскраво. Воно пробудилося на кривдяній кручі, що нависало над чистим широким дінцем. Сьогодні дінець і не чистий, і не широкий. Його випила індустрія Донбасу. А тоді привільні українські ріки ще не зазнали згубної дії апокаліптичної звізди полин. Бачу навіть виразніше, ніж те, що відбувалося вчора. Розлогий баштан над кручею, оточений невисокими кущами глоду, матово зеленіють під ранковим сонцем затуманені росою кавуни. Дині своєю яскравою жовтизною змагаються з сонцем. Старші не забороняли мені гратися на баштані, хоч би чим дитина тішилась, аби не плакала. І коли я, відшукавши гострий камінь, Вивергав назовні полум'яні нутрищі співого кавуна, дорослих не вельми турбувало, що дитина так збитошно розважається. Ваштан великий, до Луганська далеко, а в сусідів своїх кавунів від день подіти нікуди. Згодом я довідаюсь, що і ми, і наші сусіди по-нежеські були втікачами від голоду. Такі втікачі просто знаходили родючі ділянки землі, і ніколи не питаючи, ставили на них тимчасові хишки, що більше скидалися на козацькі корені. В ті роки необробленої землі було доволі. Наперед знали, що не залишаться глухому цьому безлюдді. Страшно жити маленьким хутірцем, коли всюди панує Костомаха смерть. Це був благословенний закуток, щедра, незіпсована природа. Дивно живе світ. Коли люди вбивають одне одного і люто руйнують свої кам'яні мурашники, природа в цей час відпочиває. А коли вони припиняють братовбивство, тоді дружно всіма своїми багатомільйонними ордами навалюються на матінку природу та так, що вона захлинається від передсмертного хрипіння. Не знають люди, що природа ось ось здибиться, мов розлютована кобила, у якої відібрали лоша. І тоді вони знову посипляться на розтерзану землю, ніби тля з дерева під час бурі. Але повернімося на Баштан, де я випробовував свої перші дитячі сили. Це також було змагання з природою. Упираючись маленькими ніжками в піщаний ґрунт, я підштовхував кавуна якомога ближче до кридяної кручі, і він котився туди, де серед верб і молодих дубів в'юнився волошковий дінець. Темнозелена або смугаста, мов спина зебри, кавунова кора тріскалася, і на вимитій дощами кридіній крутизні спалахував червоний жар. Я вже був знайомий зі справжнім жаром, якось стягнув собі на руку розпечену до червоного заслінку з груби. Тоді я ще не ходив, умів лише повзати.